Elánie ani moc nepřekvapilo, když se dveře do krysího sálu otevřely a za nimi v čele stolu seděl Lord Hřezač. Patricej tam nebyl. Elánius byl opravdu překvapen jen spola. Horní vrstvu úvah mu zčeřila jakoby mimochodem myšlenka. To je zvláštní, řekl bych, že tím člověkem nepohne ani dobývací beran. Jenže tam hluboko, kam se slunce dostalo, jen výjimečně si řekl, samozřejmě. V časech, jako je tenhle, se lidé jako řezač objevují až nahoře. Jako když začnete šťourat holí v bažině. Na hladině se objeví ty největší bubliny a všechno začne ošklivě zapáchat. Bez ohledu na své úvahy však zasalutoval a řekl, Lord Vetinary má dovolenou. Lord Vetinari večer odstoupil Eladie. Samozřejmě, že jen dočasně, dokud neskončí tenhle mimořádný stav. Vážně? Samozřejmě. A musím říci, že předvídal jistý cynismus z vaší strany, valiteli, a požádal mě, abych vám odevzdal tenhle dopis. Všimněte si, že je započečen jeho pečečí. Eláneus se podíval na obálku. Byla na ní skutečně úřední pečeť, ale tak se podíval lordu řezačovi do očí a když ne jiné, alespoň tohle podezření pustil z hlavy. O takový trik by se řezač nepokusil. Muži jako on měli jistý morální kodex a některé věci prostě nebyly čestné. Mohli jste vlastnit celou ulici malých domků, kde lidé žili jako šváby a šváby jako králové a bylo to naprosto v pořádku, ale než by se lord řezač snížil k padělatelství, pravděpodobně by raději zemřel. Chápu, pane, dal jste si mě zavolat? Valiteli Elanje, musím vás požádat, abyste vzal do vazby všechny osoby, Mlačské národnosti, které jsou momentálně ve městě. Na základě jakého obvinění, pane? Veliteli, válka s klačem vysí na vlásku. Jistě chápete. Ne, pane. Mluvíme o špionáži veliteli, možná i o sabotáži. Abych byl upřímný, ve městě bude vyhlášeno stanové právo. Ano, pane. Jaký druh práva pod tím máte na mysli? Už vy to velmi dobře víte, Elanije. Myslíte to právo, kdy se křičí stůj před tím, než se střílí, pane, nebo to druhé? Ahoj. Chápu, dělalo vám radost, když jste se takhle drze dohadoval s lordem veterinarym a on vám to z jakéhosi mě neznámého důvodu trpěl, ale já, na rozdíl od něj, znám lidi vašeho typu, mého typu. Mám dojem, že ulice se jen hemží různými zločiny, nelicencovanou žebrotou, veřejným obtěžováním, ale vy, jak se zdá, jste k věcem slepí. Vypadá to, že máte jiné myšlenky a velké nápady. Jenže od vás nikdo nežádá bojstraje myšlenky veliteli. Vy máte chytat zloděje, jste obyčejný policajt a nic víc. Proč na mě tak zýráte, Elánie? Byl bych nerad, abyste se myslel, že jsem k vašim úvahám slepý, pane vy, Elanije, jak se zdá, máte dojem, že právo je něco jako velké zářící světlo na obloze, které se nedá ovládat. Ale to se mýlíte. Právo bude takové, jaké my řekneme, že bude. Nemám v úmyslu dodat Rozumíte, protože vím, že rozumíte a já se s vámi nemíním dohadovat. Poznám takové prašivé ovce, jako jste vy na to honu. Prašivé ovce? Uvaliteli je. Doufal jsem, že se tomu budu moci vyhnout, ale posledních pár dnů ukázalo, že váš úsudek je až 300 hodině nedostatečný a chybný. Prince Kufr byl těžce postřelen a vy jste tomu nejen nedokázal zabránit, ale nedokázal jste ani najít zločince, který ten hnusný čin spáchal. Městem se zcela bec zábran pohybují divočelé hordy, Doslechl jsem se, že jeden z vašich seržantů bezdůvodně vyhrožoval poctivým bezbraným občanům tím, že je postřílí a před chvilkou jsem dostal zprávu, že jste uvěznil nevinného obchodníka s celou rodinou a protiprávně je zavřel do svých smrdutých cel. Elánius zaslechl, jak tračník zalapal po dechu. Zdálo se mu však, že ten zvuk přichází od někud zdaleka. Cítil, jak se mu propadá půda pod nohama, ale jeho myšlenky, jako by se vznesly vysoko růžové obloze, kde na něčem moc nezáleželo. Tak o tom nic nevím, pane. Pravinil se přece tím, že byl klačan, ne? Chcete, abych je takhle zavřel všechny, ne? A jako by tohle všechno ještě nestačilo, bylo nám řečeno, a za jiných okolností bych tomu nevěřil ani u tak tupého poskoka, jako jste vy, že dnes v noci jste, aniž vám kdo zadal nejmenší záminku, zautočil na dva kulačské strážné. Protiprávně vstoupil na půdu vyslanectví, vnikl do ženské části domu, unesl dva klačany přímo z lůžek, nařídil zničení klačského majetku a prostě a jednoduše jednal zcela bezostyšně a nestidatě. Jaký by měl smysl se hádat? Pomyslel se Elánius. Proč se pokoušet o hru, když jsou všechny karty poznačené? A přesto? Dva klačany, pane? Zdá se, že byl princ Kofr unesen, Elán Nechce se mi věřit, že by to kdo z našich lidí udělal. Dokonce ani taková sliská existence jako vy ne, ale klačané to naznačují. Byl jste zpatřen, jak neoprávněně vnikáte na jejich území. A jak se zdá, vytáhl jste nějakou bezmocnou ženu přímo z postele. Můžete mi k tomu něco říci? Vyslanectví v té chvíli hořelo, pane. Ku předu postoupil nadporučík sršňál a zašeptal řezačovi něco do ucha. Ten se poněkud uklidnil. Dobrá, dejme tomu, možná, že k tomu došlo za jistých výjimečných okolností, ale politicky to byla velmi nevhodná akce Elánie. Nemohu předstírat, že bych věděl, co se stalo s plincem, ale jak se zdá, snažil jste se ze všech sil a s nesmírným potěšením o to, aby se věci vyvinuli co nejhůř. Umíte šplhat, pane Elánie? Elánie ho Ten druhý muž nesl přes ramena velký předmět podobný petli. Jste zbaven veškerých pravomocí veliteli a hlídka přejde pod přímé volením této rady. Je to dostatečně jasné? Řezač se obrátil ke Karotkovi. Kapitáne Karotko, k mnohým z nás se donesli velmi dobré zprávy o vaší osobě. A proto vás z titulu své funkce jmenuji výkonným valitelem hlídky? Elánius zavřel oči. Karotka bezchybně zasalutoval. Ne, pane! Elániovi oči se doširoka otevřely. Ne? Že chvíli upíral pohled Karotkovi do tváře a pak mírně pokrčil rameny. No, dobrá to je krásná věc, seržante tračníku. Pane, za těchto okolností a také proto, že jste nejskušenější podůstojník a rojstřík máte bez poskbrny, převezmete během tohoto krizového období valení nadhlídkou. Ne, pane, seržanty. Můžete si to velení strčit tam, kam slunce nesvítí, pane, odpověděl mu tračník v zoufale. Elánius na sobě znovu pocíčil řezačův pohled. Lord řezač nikdy nevypadal překvapeně. A protože věděl, že obyčejný seržant by si nikdy neměl troufnout takhle drze odmlouvat, vymazal okamžitě tračníka ze svého světa. Pohledem krátce spočinul na Naváškovi. Elánius si všiml, že Lord neví, jak by měl s promluvit. Ale i tak na něj udělal jakýsi temný, téměř morbidní dojem způsob, jakým se řezač se svým problémem vypořádal. Vyřešil ho tím, že dělal, jako by žádný problém neexistoval. Kdo je nejstarší desátník hlídky, sirve Samueli. To je desátník Noblhoch. Rada se zhlukla do těsného hloučku. Občas z něj velétly útržky šepotu, v nich se několikrát celkem zřetelně opakovala slova strašlivý malý třasořitka. Nakonec lord řezač znovu zvedl hlavu. A další Služebně zařazený? Okamžik, to by měl být desátník silnoruka. Elánius cítil, že má podivně lehkou hlavu. Možná, že to je muž, který dovede plnit příkazy. To je trpaslík vypětomče. V řezačově tváři se nehnul ani sval. Tak se ozvalo Cink, když Elánius energicky položil na stůl svůj odznak. Tyhle blbosti už nemíním dál poslouchat, prohlásil Elánius odměřeně. Oho, takže budete raději obyčejným civilem, co? Policajt je obyčejný civilista, ty přeschláč mouho odchcanku. Řezačův mozek vymazal zvuky, které jeho uši evidentně nemohly slyšet. A ještě klíče od zbrojnice, syre Samueli. Když svazek dopadl na stůl, zachřestil. A pokud máte v plánu ještě nějaká další planná gesta, tak si je odbuďte hned. Seržant Tračník vytáhl z kapsy svůj odznak a byl poněkud zklamán, když po tom, co jej hodil na stůl, nezaznělo vzdorné zazvonění. Odznak se místo toho odrazil od desky stolu a rozbil karafu s vodou. Já mám svůj odznak vytesaný do ruky, zadunil Naváška. A ať si mi ho někdo Zkusí se brát. Karotka položil svůj odznak k ostatním velmi opatrně. Řezač pozvedl obočí. I vy, kapitáne. A na sebe? Byl bych myslel, že alespoň vy. Zmlkl a popuzeně se zadíval ke dveřím, které se otevřely. Dovnitř běhlo několik palácových stráží a jim v patách skupinka klačanů. Celá rada spěšně vyskočila na nohy. Elánius poznal klačana ve středu skupinky, viděl ho při několika oficiálních příležitostech a kdyby nebylo toho, že to byl klačan, byl by ho označil za pěkně mazaného lumpa. Kdo je to? obrátil se šeptem ke Karotkovi. Princ Kalif, je tady jako zástupce velvyslance. Další princ? Muž ze středu skupiny zastavil před řezačovým stolem. Podíval se na Eláneje, aniž dal jakýmkoliv způsobem najevo, že by ho snad poznával, a uklonil se lordu řezačovi. Půjci Kalife, váš příchod je neohlášený, nic mu přesto. Přináším velmi zlé noviny, můj pane. Dokonce i v onom znovém stavu, v jakém se Elánius nalézal, si uvědomil, že hlas je jiný. Kufr se druhý jazyk učil na ulicích, ale tenhle muž měl učitele. O jaké novinky v takové době nejsou zlé? Na nově vené zemi došlo k několika incidentům. politováním hodným incidentům. Podobným došlo i v Ank morporku i když, co se týče událostí ve městě, tady jsou zprávy poněkud zmatené. Musím vám říct, si lordeře zači, že technicky vzato jsme ve válce. Technicky vzato jsme ve válce? zamračil se Elanius. A se, že nám události nedávají na výběr. Situace je velmi choulostivá. Vědí, že spolu budou nakonec bojovat, pomyslel si Elanius. Je to jako začátek tancovačky, kdy člověk postává někde u stěny a vyhlíží si tanečnici. Musím říci, že jsme se rozhodli poskytnout vám 12 hodin na evakuaci vašich lidí zlepše. Až to provedete, myslím, že celou situaci snadno a rychle vyřešíme, alespoň prozatím. Naše odpověď zní, že na evakuaci lepše máte 12 hodin vy. A pokud to neuděláte, budeme nuceni podniknout k roku. Kalif se mírně uklonil. Takže si rozumíme, co nejdříve dostanete úřední nátu a my bez pochyby také. Jistě. Tak okamžik, počkejte, nemůžete přece jen tak... Začal Elánius. Sure Samueli, vy už nejste volitel hlídky a u těchto jednání nemáte co dělat. Přerušil ho řezač. Pak se obrátil zpět k princi. Je to velká škoda, že věci museli dospět až tak daleko. To jistě, ale občas nastávají časy, kdy slova déle nestačí. Musím s vámi souhlasit. Pak nastává čas vyzkoušet si svou sílu. Elánius zíral v hruze z jedné tváře na druhou. Poskytneme vám samozřejmě čas k vyklizení vašeho velvyslanectví, nebo přesněji řečenost toho, co z něj zbylo. To je od vás slaskavé. My vám samozřejmě poskytneme stejnou výhodu. Kalif se mírně uklonil. Řezač se mírně uklonil. No a nakonec to, že naše země válčí, ještě neznamená, že bychom se mi dva k sobě nemohli chovat jako přátelé. Cože? Pro mě je to tedy po čertech dobrý důvod, prohlásil rozhořčeně Elánius. A nemůžu tomu věřit. Přece tady nemůžete jen tak stát a u všech bohů, co se stalo s diplomací. Válka Elad je, je jen pokračování diplomatického jednání vedené jinými prostředky. Jenže, kdybyste byl opravdu gentleman, tak byste to věděl. A vy klačené, jste stejní. Ale to je tím plesnivým zeleným, skopovým, které vám prodává Kunkins. Všichni máte nemoc šílených ovcí. Nemůžete tady přece jen tak stát a domlouvat? Sire Samueli, vy jste jen, jak se neustále snažíte zdůvrazňovat obyčejný civilista. A jako takový tady nemáte co pohledávat. Elánius se ani neunevoval tím, že by zasalutoval. Otočil se na podpatku a vyšel z místnosti. Ostatní členové hlídky ho beze slova následovali až do pseudopolského dvora. E, řek jsem mu, aby si ho stečil tam, kam slunce nesvítí. Správně, přikýbl Elánius nehybnou tváří. Skvěle řečeno, e, rovnou do křichtu. Kam slunce nesvíčí, jen tak, huhlal dál tračník. Z jeho tónu nebylo možno dost dobře usoudit, jestli pešně nebo s obavami. Obávám se, pane, že lord řezač má technicky pravdu. Že by? Jistě, pane, bezpečnost města je prvořadá věc, takže v době války se musí civilní složky podřídit vojenské autoritě. Ch. A řek se mu to, Zrovna tam, kam slunce nesvítí. To jsem mu řekl. Zástupce vyslance se vůbec nezmínil o princi Kufrovi. To je zvláštní. Jdu domů, ohlásil Elánius místo odpovědi. Jsme skoro tady, pane. Tentokrát se myslel opravdu domů. Potřebuju se dospat. Chápu, pane, co mám říct mládencům. Řekněte jim, co chcete. Podíval jsem se mu rovnou do očí a povídám, můžete si ho strčit rovnou tam, tam. Žasl stále ještě sám nad sebou seržant tračník. A nechtěl byste, aby jsme z pár hošma pozdějc zašli za tím řezačem a domluvili mu. žádný problém. Určitě by jsme na něj Něco našli. Ne. Elánius se teď cítil tak lehce, že měl pocit, jako by se vznášel. Rozloučil se s podřízenými před dvorem a nechal svou hlavu, aby ho vynesla na kopec, za roh a do domu, pak ho pronesla kolem jeho úžaslé ženy a nahoru po schodech do ložnice, kde se jak dlouhý, tak široký svalil na lůžko a usnul dřív, než zavřel oči. V devět hodin ráno následujícího dne pochodovali po Broadwayi první dobrovolníci těžké pěchoty Lorda Adventuria. Na přehlídku se zašly podívat i členové hlídky. To bylo jediné, co mohli dělat. Není to tamhle sluha syra Elánia, řekla najednou Angua a ukázala na škrobenou postavu v první řadě. Já, ja, to vám a ten je kluk, pro všechno před obdivem a mladý bobno. byl voják Fredeže? Byl pane. První těžká pěchota lorda Erleho pade po postrach bazantu. Prosím, podívala se na něj Angua. To byla přezdívka našeho regimentu slečnou. Pocházela ze starých časů. To tenkrát božili na nějakým pozemku. A narazili na obrovský hejno bažantů a víte, jak to asi mohlo dopadnout, když jsme žili jenom z toho, co zem dá a najednou narazíme na něco takového. Proto od té doby nosí každý člen našeho regimentu za kloboučkem bažantí vírko. Tradice, chápete? To už Fredova vrácčitá tvář nabírala měkký výraz člověka, který poněkud přebral v ulici vzpomínek. Měli jsme dokonce i vlastní pochodovou píseň. A abyste si nemyslela, nebylo jednoduchý zaspívat ji správně. Hmm, no, promiňte, slečno. To nic, to je v pořádku, seržante. Já se často rozesměju jen tak, bez důvodu. A Fred Tračník znovu zasněně upřal oči do neznáma. Samozřejmě, nech jsem se dostal tam... Musel jsem odsloužit nějaký čas ve středně těžké pěchotě Vévody z Quirmu. s ní jsem se zúčastnil mnoha pěkných akcí. Určitě ano, přikývl Karotka, zatímco Angua se poněkud jízlivě zamyslela nad tím, co všechno asi tračník považuje za pěknou akci. Vaše vynikající vojenská kariéra vám jistě poskytla spoustu zážitků, na které teď rád vzpomínáte. No, dámy mají rády uniformy, řekl Alfred tračník o ním téměř s tónem hlasu, který někdy používají dospívající chlapci. Uh, teda... Uh, no... Posloucháme, seržante. Tračník se zatvářil rozpačitě, jako kdyby se mu špatně poskládané záhyby spodního prádla minulosti zařízly do zadku vzpomínek. Bylo to mnohem... Uh, O hodně jednodušší. Tím myslím, že bylo jednodušší být vojákem než policajtem. Totiž, když jste jednou vojákem, tak jste vojákem a všichni ti ostatní jsou nepřátelé. Dopochodujete někam na nějaký velký pole a sešikujete se do těhlet z těch obdělníků a pak vám nějaký chlápek s chocholem na přilbě vydá rozkaz a vy se srovnáte do takových šipek? Ubohu! Co pak to lidé opravdu dělají? Já si myslel, že takhle se to kreslí je na válečných plánech. No, víte, pane, von starý vévoda se v tomhle směru přesně držel toho, že co je namalováno, to je dáno. No prostě bylo jenom důležité hlídat si záda a sejmout každýho chlápka v jiný uniformě, než je ta vaše. E, jenže... Jenže když jste polda, no to nepoznáte dobrý hochy od a mapa ani žádný kompas k tomu není zlečinkou, to je fakt. Ale vždyť přece existuje vojenské právo, ne? No to je pravda, ale když pár dní chčije jak z konve a vy jste schovaná až po, koul, eh, po pás v cíplym koni, a někde vám začne poroučet, tak dejni čas vohlížet se na nějaký vojenský pravidla, slečinko. Jediný, o co tam vlastně jde, je ta chvíle, kdy vám dovolí si vystřelit. No, já si myslím, že v tom bude ještě něco víc než jen tohle, seržante. Možný by to bylo, pane. Jsem si jistý, že například existuje mnoho nařízení o tom, že se nesmějí zabíjet ti nepřátelští vojáci, kteří se vzdali. Oh, oh, to jo, pane, to jsme tady měli, ale v těch nařízeních už se neříká, že by jim člověk nemohl dát co proto, dát jim trochu napomětnou, že jo? Nemyslíte tím mučení, zeptala se Angua. O, oh, slečinko, to ne, jenže... Růžová ulička vzpomínek se v tračníkově mysli změnila v ošklivou cestu temným údolím. Když váš nejlepší kamarád dostane šípem do voka a všude kolem vás stejnaj až žvou koně a lidi a vy jste strachy celá posr... vyděšená k smrti a v takovém stavu narazíte na nějakýho nepřítele. No, buď jak buď. V takový chvíli máte prostě neodolatelný nutkání dát mu, abych tak řekl, napamětnou. Takovýho něco, jako třeba, aby ho ta jeho henáta i po 20 letech za studených nocí bolela, aby mu to připomnělo, co tenkrát všechno proved, to je všechno. Chvilku se přehraboval v kapsách a pak vytáhl malou knížečku, kterou jim podával k nahlédnutí. Tohle patřilo mému prapradědečkovi. Byl ve válce s pseudopolisem a moje praprababička mu dala tuhle knihu modliteb pro vojáky, protože ve válce člověk potřebuje všechny modlitby, na který se jen dokáže vzpomenout, to mi věřte. Tak on si ji strčil do horní kapsy svého kabáce od uniformy, protože byl moc chudej, než aby si mohl pořídit brnění a na v boji Hůž přiletěl šíp v odnikuť se rovnou do téhle knihy a prošel ji celou a zarazil se až na poslední stránce. Heleďte, tady je vidět ta díra. To musel být fakticky zázrak. Jo, taky bych řekl. Pak se zasmušile zadíval na odřenou knížečku. Škoda, že ho zasáhlo těch dalších sedmnáct šípů. Bubnování zaniklo v dáli. Zbytek hlídky se pokoušel vyhnout se jeden druhému navzájem pohledy. V tom okamžiku se ozval autoritativní hlas. Proč nemáte uniformu, mladíku? Noby se otočil. Oslovila ho postarší dáma vzdáleně připomínající kroutu s výrazem velkého trestu ve tváři. Já, já přece uniformu mám, panínko. Odpověděl Nobi a ukázal na svou pomačkanou přilbu. To je správnou uniformou, vyštěkla žena a podala mu bílé peříčko. Co budete dělat vy, až nás budou tlačené prsnit v našich ložnicích? Vrhla opovržlivý pohled na zbytek hlídky a pokračovala v chůzi. Angua se všimla, že davem diváků procházelo několik jí podobných. A tam zasvítila bílá barva. Budu si myslet, ti klačení ale mají odvahu. Obávám se, Noby, že to bílé peříčko v tobě má vyvolat stud, je k tomu, aby se zastydil natolik, že vstoupíš do vojenské služby. Aha, takže je v pořádku, odpověděl Noby muž, jenž se nestyděl, nestydět se. A pak se překlám, že s tím udělám. To mě připomnělo už jsem vám říkal co jsem řekl lordu že začovi Alespoň 17krát přikývla Angua, která bedlivě pozorovala ženy s peříčky. Tak více méně pro sebe dodala. Fred se se štítem nebo na štítě. Pak mě napadlo, možsplibeno mět pravím v tom, že být. Cože? Papery vypadá jako pravý hosi. Pakovýhleho by se mi hodilo hobně, já bych... Ne, já ti mi myslel, co říkala Angua. Cože? Jo, tohle. To je jenom taková hloupost, kterou říkají ženy, když své muže posílají do války. Vrát se se štítem nebo na něm? Na kom jako myslíš, abych se na něm obzal nebo tak Jako mrtví. To znamená, vrát se domů jako vítěz, nebo se nevracej vůbec? No, já jsem vždycky vrátil se svým štítem. V tom nebudím jediný problém. No by, ty ses vždycky vracel se svým štítem, několika cizími štíty, bytlem zlatých zubů a patnácti páry ještě teplejch vod a vezl jsi to na káře. No, nemá přece vůbec cenu chodit do balky. Když pak človek není na víteřný straně, to dá rozum. Noby, ty jsi byl vždycky na straně vítězů, protože ses vždycky plížil po okraji pojiště, aby viděl, kdo vyhrává, a pak si natáhnul tu správnou uniformu, kterou si svlékl nějakému mrtvému nešťastníkovi. Slyšel jsem nějaké zvěsti o tom, že dokonce i generálové dávali pozor, jakou máš na sobě uniformu, aby podle toho poznali, jak se bitva vyvíjí. Mám, no, hodně bajáků tlaužila v různých oddílech. Ano, když to říkáš takhle, tak je to jistě pravda. Jenže většinou ne během jediný bitvy. Pomalu došli k policejní stanici. Většina směny si vzala volný den. Vždyť konec konců nikdo nevelel. Co se čekalo, že budou celý den dělat? Zůstali jen ti, kteří si mysleli, že jsou ve službě neustále a nováčkové, jejichž ostražitost ještě nebyla otupena všedností. Jsem si jistý, že pan Elánius něco vymyslí. Poslyšte, možná by bylo lepší, kdybych můj barakovi odvedl zpět do jejich obchodu. Pan můj barak říká, že si jen zabalí a odjedou. Mnoho klačanů odjíždí a nikdo jim to nemůže mít za zlé. Elánius, v jehož podvědomí se zvedali sny, jako bubliny se vynořil z temných hlubin spánku. V posledních dnech si obvykle šetřil ty sladké chvíle probuzení. V nich se mu totiž často zjevovala řešení. Předpokládal, že nějaká část jeho mozku se budí až na noc, a pak pracuje na záhadách předešlého dne a servíruje mu výsledky svého snažení v okamžiku, kdy otevírá oči. Jediné, co mu mozek servíroval teď, byly vzpomínky. Zamrkal. Právě teď se vynažila další. Zasténal. Přehrával se mu zvuk, který vydal jeho odznak dopadající na řezačů v stůl. Elánius zaklel. Vysunul nohy z poklívek a zatápal po nočním stolku. Krvpink, pink, pink, ping Proboha, ne! Ano, dobrá, kolik je hodin? Jedna hodina odpoledne! Prosím, sem uveďte své jméno! Elánius se stekle zadíval na dezorganizátora. Věděl, že jednoho krásného dne se bude muset prostě přinutit ten manuál přečíst. Buď to, anebo jej hodit ze skály. Co? Začal ale pak znovu zasténal. Právě se ho rozhodl postrašit zvuk zadrčení rozvinutého turbanu, který nesl celou jeho váhu. Děsná vzpomínka. Co my? Dveře ložnice se otevřely a dovnitř vešla byla se šálkem v ruce. Ano, drahá. Jak si cítíš? Mám škrábance i na škráb... Od někud ze studnice ven se vyplazela další vzpomínka. Och, bohové, vážně jsem ho řekl, že není nic jiného než přeschláč mouha od... Ano, dnes ráno se tady zastavil Fred Tračník a všechno mi o tom řekl. Moc výstižný popis, řekla bych. Když jsem si s Ronaldem řezačem vyšla. Je studený jak ryba. V Elániově podvědomí pukla podobná kouli bahenního plynu další vzpomínka. Vyprávěl ti Fred, kam řekl, že začaly, že si může nadspat jeho odznak? Ano, třikrát. Zdálo si, že mu to hrozně leží v hlavě. No, ale jak znám Ronýho, musel by k tomu použít kladivo. Elánius už si dávno zvykl na to, že jak se zdá, všichni aristokraté se navzájem znají křestními jmény. Řekl ti Fred ještě něco? O tom obchodě, ohni a tak dále. Jsem na tebe pišná. Políbila ho. To co mám teď dělat? Vypij si čaj, umyj se a hezky ohol. Měl bych zajít do dvora a nejdříve oholit. Ve Čbánu máš teplou vodu. Když odešla, pomalu vstal a došel do své koupelny. Na mramorovém stojánku tam stál Čbán s teplou vodou. Podíval se na tvář v zrcadle. Byla na neštěstí jeho. Možná, že kdyby ji opravdu nejdřív oholil, a zbytky by pak mohl umít. Útržky vzpomínek na předchozí noc se neustále snažili upoutat jeho pozornost. To s tím strážným byla ostuda, ale někdy nemůžete jen tak stát a mluvit. To se svým odznakem taky neměl dělat. Už to nebylo jako za starých časů. Nesměl svou zodpovědnost. Měl vydržet a pokusit se věci zmírnit, jak jen to bylo. Ne. To by bylo stejně nefungovalo. Podařilo se mu namidlit si tvář, protivzbouřenecký patent. Dobří bohové. Zamišleně si obtáhl břitvu. Z paměti mu vyhlédly řezačevi zakalené oči. Mizera. Muži jako řezač si mysleli, doopravdy si mysleli, že hlídka je něco jako ovčácký pes, který bude čeněchat v patách stáda, zaštěká, když na něj někdo promluví a nikdy, nikdy nekousne pasáka. O ano, Elánius cítil až v kostech, kdo je nepřítel. Až na to, že žádný odznak, žádná hlídka, žádné zaměstnání Dorazila další vzpomínka, i když dost pozdě. Zatímco mu pěna vpředu kapala na košili, vytáhl z kapsy jeho zapečetěný dopis a břitvou jej otevřel. Uvnitř byl čistý list papíru. Obrátil ho na druhou stranu, ale ani tam nebylo nic napsáno. Nechápavě si znovu prohlédl obálku. Sir Samuel Elanius Retíř. Je od něj milé, že byl v oslovení tak přesný, pomyslel si Elánius. Jaký byl smysl zprávy beze zprávy? Někteří lidé by snad mohli bezmyšlenkovitě vsunout do obálky čistý list papíru, ale veterinary nikdy. Jaký mělo smysl posílat mu zprávu, v níž se mu oznamovalo, že je rytíř u všech bohů. Ten ostudný fakt si sám dost dobře uvědomoval, a najednou se mu v hlavě objevila zcela nenápadně další myšlenka, tichá jako myš, která se za hurikánu vyhýbá větru. Kdo to řekl? A jakže to bylo? Každý gentleman? Najednou se Elániovi rozšířili oči. On přece byl gentleman nebo ne? To bylo úřední a pak nevykřikl ani nevyběhl z místnosti. Dokončil holení, vykoupal se, vyměnil si spodní prádlo a to vše velmi klidně a vyrovnaně. Zatím mu dole si byla uvařela snídani. Nebyla nijak zvláštní kuchařka, ale to Elániovi příliš nevadilo, protože on zase nebyl nijak zvláštní jedlík. Po mnoha letech života na ulicích byl jeho žaludek naladěn poněkud jinak než ku ostatních. Dožadoval se vždycky malých, chřupavých kousků, si byla spolehlivě a pravidelně ponechávala pánev na drakovi o něco déle, než bylo potřeba. Když žvíkal smažená vejce a upíral přitom oči do neznáma, pozorně ho sledovala chovala se jako člověk, který s přenosnou záchranou sítí pozoruje muže na vysokém vysutém mladě. Po nějaké chvíli, když odsledovala, jak s tichým prasknutím nakrojil párek, řekl, máme nějaké knihy o rytíství, má drahá? U stovky jsou A je tam nějaká, ve které by se říkalo, o čem to vlastně od začátku je? taková, ve které by se člověk dočetl, co má dělat, když je rytířem, za co nese zodpovědnost a tak dále. To většina z nich, myslím. Výborně. Myslím, že si budu muset chvíli číst. Elánius zautočil vidličkou na slaninu. Ta se přímo rozplývala a rychle ubývala. Po jídla se odebral do knihovny. O dvacet minut později se vrátil pro psací náčiní a nějaký papír. Deset minut poté mu Lady byla donesla šálek kály. Elánius byl napolo ukryt za hromadou knih a hluboce začten do rytířského života. Vyplížela se ven a odešla do své pracovny, kde se pustila do doplňování chovných tabulek svých draků. O hodinu později ho slyšela vstoupit do Haly. Tiše si pobrokoval a měl on nepřítomný výraz, který znamenal, že všechny nepodstatné duševní pochody byly zatlačeny do pozadí nějakou velkou myšlenkou. Navíc také vyzařoval pole popuzené nevinnosti, která byla podle jejího názoru nedělitelnou součástí jeho základní elániovitosti. Když ven sami? Ano, tu nakopat pár prdelí drahoušku. No, výborně, hlavně si na tu typli uplič, ano? Můj barakova rodina mlčky kráčela karotkovi po boku. Je mi líto vašeho obchodu, pane můj baraku. Můj barak si nadhodil ranec, který nesl. Můžeme si otevřít jiný obchod. Budeme na něj dávat pozor. A až tohle všechno skončí, můžete se vrátit zpátky. Děkuji vám. Jeho syn řekl něco klačsky. Došlo ke krátké rodinné výměně názorů. Obdivuji sílu vašich citů, i když osobně si myslím, že výrazy, které jste použili, byly trochu silné. Můj syn se omlouvá, řekl můj barak automaticky. On zapomněl, že mluvíte kla... Ne, to se tedy neomlouvám. Proč by měli utíkat? My tady žijeme, v klači jsem nikdy nebyl. No ano, ale na to by se smál spíš těšit, ne? Slyšel jsem, že je tam velmi... To jste vážně tak hloupej? Janil se vytrhl otci, který ho držel za rameno a postavil se proti Karotkovi. Mně je fuk, jak tam je! Já nechci poslouchat všechny ty pitomosti o měsíci stoupajícím na sluneční hory. To doma poslouchám den co den, já ale žiju tady. Poslyš, ale měl bys opravdu poslouchat své rodiče, proč? Táta maká od rána do večera a teď ho vyženou. Čemu je to dobrý? Měli bysme zůstat tady a bránit svůj majetek. Hm, no, ano, jenže nemůžeš přece brát zákon do svých rukou. A proč ne? To je naše práce, jenže vy ji neděláte. Pan můj barak promluvil rychlou klačtinou. Říká, že se musím omluvit, řekl Janil Trucovitě. Omlouvám se. I já se omlouvám, Řekl Karotka. Chlapcův otec udělal složitý posuněk používaný dospělými v některých situacích zahrnujících dospívající mládež. Vrátíte se, vím to, řekl Karotka. To se uvidí. Kráčeli po nábřeží čekajícímu plavedlu. Byla to klacká loď. Její zábradlí lémovali lidé, kteří odjížděli s tím, co mohli pobrat, protože věděli, že nedlouho by měli potíže odjet třeba jen v tom, co mají na sobě. Policisté k sobě obraceli nepříliš přátelskou pozornost. Řezeč snad přece nevyhání všechny klačany z jejich domovů, nadhodila Angua. Není těžké poznat, odkud výtrvané, odpověděl jí můj barak klidně. Karotka zvedl nos a zavětřil. Vane, odklače! Pro vás možná, zabručil můj barak. Za zády jim zapráskal beč a stačili tak tak ustoupit, když kolem nich projelo zduněním několik kočárů. V jednom z nich se na vteřinu poodhrnula záclonka v okně. Karotka na okamžik zahlédl zjizvenou tvář, úsměv plný zlatých zubů a černý plnovou pak se škvíra znovu uzavřela. Ta byl on, že? Angua a těše vydechla. Oči měla zavřené, jako ostatně vždycky ve chvílích, kdy jí Čich nahrazoval zrak. Hřebiček, zamumlala a pak se vřela Karotkovi paži. Ne, nesnaž se za tím kočárem běžet. Na té lodi jsou ozbrojenci. Co by si asi pomysleli, kdyby viděli, jak k ním běží voják? Já nejsem voják! A jak dlouho myslíš, že budou ochotni přemýšlet o tom, jaký je v tom rozdíl? Kočár si prorazil cestu lidmi v přístavu. Dav se za ním rychle zavíral. Vykládají nějaké bedny. Nevidím tam dost dobře, řekl Karotka, který si stínil oči rukou. Podívej, jsem si jistý, že by pochopili, kdybych jim to. 71-hodinový Ahmed vystoupil na molo a zadíval se zpět k policistům. Usmál se a slunce se odrazilo od zlatých zubů. Viděli, jak se mu zvedla ruka k rameni a vytáhla z pochvy zahnutý meč. Nemůže přece dovolit, aby nám takhle zmizel. Je to podezřelý. Podívejte a ještě se nám směje. Má diplomatickou imunitu, připomněla mu Angua, ale má kolem sebe pěknou řádku ozbrojených mužů. Má síla, je s celou deseti, nep mé srdce je čisté. Ano, no těch dole je jedenáct. Jeden hodinový Ahmed vyhodil svůj meč vysoko do výše. Zbraň se několikrát otočila a v letu vydávala tiché vum, vum. Když se přiblížila zpět k zemi, Ahmedova ruka vyletěla a bezpečně zbraň zachytila za rukojeď. Tohle přece dělal... Sir Elanius, kde si z nás navíc ještě utahuje. Jestli se pokusíte vstoupit na tu loď, zabijí vás. Ozval se mu za zády hlas pana můj baraka. Já toho muže znám. Ano, a jak to? Bojí se ho v celém tlači. Je to 71 hodinový Ahmed. Je, ale nevíte náhodou, proč se mu říká... Vy jste o něm neslyšel... A navíc je to trus. Paní Mojbaraková zatahala manžela za rukáv. T Rus? Nechápala Angua. Je to kmen pouštních nomádů, válečníků. Velmi divokých, ale zároveň i velmi čestných. Říká se, že když se jednou trus stane vaším přítelem, získali jste přítele na celý život. A co když není tvým přítelem? Pak ten stav vydrží sotva několik vteřin. Tasil meč. Jenže v žádném případě nemůžeme dovolit... Už jsem toho řekl víc než dost. Musíme jít, omlouval se můj barak. Rodina pozbírala své rance. Podívej, možná by tady byl ještě jiný způsob, jak se o něm něco dozvědět, řekla Angua. Ukázala ke kočárům. Z jednoho z nich vyskočili dva dlouhosrstí, výjimečně elegantní psi, kteří cestou na molo napínali své řemínky k prasknutí. Klačtí lovečtí psi. Klačská šlechta je na ně, pokud vím, velmi pyšná. Vypadají tak trochu jako... Začal Karotka, ale pak mu všechno došlo. O ne, to tady ne, nemůžu tě tam nechat jít samotnou. Co kdyby se něco zvrtlo? Mám mnohem lepší šanci, než bys měl ty, to mi věř. Každopádně neodplují před přílivem. Je to příliš nebezpečné. No a... Vždyť to mají být naši nepřátelé. Ale já mi měl pro tebe. A proč by to pro mě mělo být nebezpečné? Nikdy jsem neslyšela, že by v klači žili lukodlaci, takže klačané pravděpodobně nevědí ani to, jak se nás zbavit. Schodila koženou vestičku, na níž měla přišpendlený policejní odznak a podala ji Karotkovi. A kdyby došlo na nejhorší, pořád ještě můžu skočit přes palubu. Dořekit? Ani řeka Ang nedokáže zabít vlkodlaka. Angua vrhla pohled na nechutnou hladinu. Alespoň si to myslím.